בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי תפילות, תפילה נ"ח. מייסד על תורה נ"ח בליקוטי מוהר"ן. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהינו, אך הונן לאדם דעת. שתכונן לי ברחמך רבים, ותשפיע עלי חוכמה, בינה ודעת מאתך, ותזכני לדעת שלם דקדושה. עד שיהיה לי כוח על ידי שלמות הדעת להמשיך השלושה השפעות, שהן אכילה ושתייה ומלבושים, שהם כלולים בדעת התורה. ותעזרני ותזכני שיהיה דעתי נכלל בה שלושה אבות אברהם, יצחק ויעקב. ואזכה לתורת חסד ללמוד תורה על מנת ללמדה, ולהכניס דת לקדושה בחברים ותלמידים ולקנות נפשות רבות, להכניסם תחת כנפי השכינה ולקרבם באמת לעבודתך. ותשפיע עלי יראת שמיים יראת חטא, ואזכה שתהיה יראתי קודמת לחוכמתי. ותמשיך עלי שפע החן והחסד, ותהיה עם פי, בעת עטיפי ודיבורי עם בני אדם לקרבם אליך. תעזרני שלזכי לידה או לדקדק איך להוציא חוכמתי. שיהיו דיבורי דברי חן ותפארת, ולא יהיו נבזים, ויהיו דברי ערבים לשומען, באופן שיתקבלו דברי באוזני קול. ויתעוררו כולם לעבודתך באמת על ידי דיבורי, שתזכני לדבר בקדושה גדולה דיבורים יפים ונעים באמת לאמיתו דבר דבור על אופניו כרצונך הטוב. ובכן תזכני בהחמיך רבים בזכות שלושת אבותינו אברהם, יצחק ויעקב. ובכוח ובזכות משה רבנו עליו השלום ובזכות כל הצדיקים האמיתיים. ותעזרני ותושייני מעתה שאזכה לשמירת הברית באמת, בקדושה ובטהרה גדולה. ותעורר רחמי הצדיקים האמיתיים שירחמו עלינו החולשי כוח כמונו, וילחמו בעדינו, ויכניעו וישברו ויפילו ויבטלו כל הצרים הרודפים אחרינו הנלחמים ממנו בכל עת. ויכניעו ויכלו ויבטלו קליפת עמלק שפגם הברית ממנו ומעל כל עמך ישראל. ריבונו של עולם עשה למען שמך ועוזרני מעתה שאזכה להתחכם בחכמה אמיתית ולחוס על נפשי באמת, להציל את נפשי מבאר שחת ומן תחתית. ותהיה לי נפשי לשלל, למלטה מעונשים קשים ומרים חס ושלום. למלטה מחרפות ובושות גדולות ולקשר עצמי בקשר אמיץ וחזק אליך באמת. ואמהר למלא את נפשי ונצל קצבי מיד וחציפו מפח יקוש. מלא רחמים חוסה עלי, קרוב רחמך, קרוב חסדך, קרוב חנינותיך, קרוב ישועותיך. וזקני לשמירת הברית באמת, וכונני מאיתך חכמה, בינה ודעת לקדושה. חכמה טובה מכלי קרב, חכמה אמיתית, שאזכה להנצל על ידה מפח יוקשים. ואחמול ואחוס וארחם על עצמי מעתה, ולא אלך עוד אחרי שירות ליבי הרע. ואתה תהיה בעזרנו תמיד, והצדיקים האמיתיים יילחמו לפנינו, עד שנזכה בכוחם לבטל קליפת עמלק, למחות שמו וזכרו מן העולם, ולבטל פגם הברית ממנו ומזרענו, מכל עמך, בית ישראל, מעתה ועד עולם. ובכן תזכנו בחמך רבים לחדש חידושין דאורייתא בשבת על חד טרן. חידושין אמיתיים בקדושה. חידושין שיהיו לנחת ולרצון לפניך. ונזכה להשפיע על משנה ביום השבת, שהוא משנה תורה. ותזכנו לשפע כפולה להמשיך שפע כפולה משנה תורה ביום השבת קודש. ועל ידי קדושת שבת יהיה נמשך השפע לכל העולמות. ותעזרנו ותושפיינו לקבל שבת קודש בשמחה גדולה, ביראה ואהבה ובקדושה וטהרה גדולה. ולענג את השבת בכל מיני עונג. ועל ידי קדושת שבת יהיה נמשך רפואת הנפש ורפואת הגוף לנו לכל ישראל. ותרפאנו מכל מחאובנו, מכל תחלואינו, ותעלה רפואה שלמה לכל מחאותינו. סוגריים, ובפרט לאכולה פלוני בן פלוני וכו'. אל נא רפא נא לנו, כי אתה ידעת את מכאובנו ובגוף ונפש. רפאנו ה' ונרפא הושענו ונבשע כי תהילתנו אתה. ותמשיך עלינו על ידי קדושת שבת הערת התשובה היא לה, ונזכה מהרה לשוב בתשובה שלמה בפניך באמת, ותזכנו לתשובה מאהבה כרצונך הטוב. ותמשיך חן וחסד והוד והדר ותפארת על כל קשי הדור האמיתיים. ותיתן להם חן וחסד ורחמים בעיניך ובעיני כל רועם, ותרפעם מכל תחלואיהם ומכל מכאוביהם, ויהיו מכובדים בעיני הבריות. וכל אחד ואחד לפי כשרותו כן יקבל יופי והדר, ויתגדל בעיני הבריות. ועל ידי זה יהיה נעשה אצלם כלי וציון לקבל בתוכם משני תורה חידושין דאורייתא, לחדש בשבת חידושי תורה בכפליים. ותרחם עלינו ותעזור לנו ברחמיך הרבים, ותשמרני שלא נהיה נכשלים בגאות חס ושלום, ונזכה להרגיש שפלותינו בכל האיברים תמיד, ותשפיע עלינו מאיתך חוכמה, דעה, בינה והשכל, באופן שנוכל להפיק דרכי ענווה באמת בלי שטוטים ושקרים, עד שנזכה לענווה שלמה באמת לאמיתו. ותרשיינו בהחמח רבים ותשמור, ותשמור את פינו מלשון נרע ורכילות ומכל מיני דיבורים פגומים, שלא יוצא מתוך פינו שום דיבור רע על שום בר ישראל שבעולם ולא שום דיבור פגום כלל. אלוהי נצור לשוני מרע ושפתיים ידבר מרמה, ותהיה בעזרנו שלא יזיק לנו פגם הדיבור והלשון הרע של בני העולם, שלא נהיה נלכדים בגאונם על ידי חטאת פיהם חס לשלום. ומעתה תעזור לנו לכל ישראל שנהיה נשמרים מפגם הדיבור ונזכה כולנו לקדש את פינו תמיד בקדושה גדולה. ותשמרנו מפגם וגדלות, מגאות וגדלות. ותעלה את השכינה מגלותה אשר ירדה בגלות גדול על ידי פגם הגאווה הבא על ידי עוון לשון הרע. חס ושלום. החמרנו למען שמך ועוזרנו מעתה לתקן כל זה. ותשמרנו ותצילנו מעתה מעוון לשון הרע החמור מאוד ומכל מיני פגם הדיבור. ונזכה לקדש את דיבור פינו בכל מיני קדושות. ועל ידי זה נזכה לקבל הערת שבת קודש מפקחי הדור האמיתיים בשלמות. ותציל אותנו מכל מיני גאות וגבהות וגסות הרוח, ותזכנו לנהווה אמיתית בשלמות, ונזכה לחיים אמיתיים לקדושה ולרפואה שלמה בגוף ונפש, ולתשובה שלמה מאהבה הנמשך מקדושת שבת קודש. ותשביענו מטוביך ותזכנו לתום טעם קדושת שבת המחיה את כל העולמות. כאמור, טועמי החיים זכו. ותשפיע עלינו חיים ארוכים, חיים טובים, חיים שיש בהם יראת שמיים, חיים שנזכה בהם לסור מרע לגמרי ולשוב בתשובה שלמה באמת, ולעבוד אותך באמת ובלב שלם ובענווה אמיתית כל ימי חיינו, אנחנו וזרענו מעתה ועד עולם. עד שנזכה לחיים נצחיים, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, אמן, נצח, סלע ועד.